Du lytter til Kindis raketten med Sanne Krause og Sisse Carlsen Det er en lille dream come true, det er det bare. Det, det kan vi bare sige. Henlighed. Det ved I jo godt. Ja, i hvert fald de ordet trofaste lyttere, som er for vores skyld. Undskyld til andre, I må trækkes med os tid. Åh, <laughs> <laughs> oh, der er meget blæs i mig. Jeg <laughs> er der altid Ej. at sige sig. Psst, må vi sidde nu? Ja, jeg tror vi sidder også. Ah, godt. Yes. Starter lige med at henlede opmærksom på, at vi har fået øh, fanblomster. Fan blomster, så. så mener jeg bare, at det er goal. Det er goal nummer et. Ja. Ikke? Goal nummer vi... to, det er også det her. Åh oh, ja. For øh, til dem, som ikke ved, hvad vi laver, så øh, laver vi en uh, podcast. Ved Aarhus Radio. Yay! Reklame, som hedder Kendisraketten. Ja. Hvad handler det om, Sisse? Vil du den, her, oh, ja. den fede pitch, øh, den handler om, at vi gerne vil være kendt Kender I følelsen? <laughs> <laughs> Den handler også, altså med et kæmpe glemt i øget, at vi jo har en lille kunstner, begge to inde i hver også, der er en der og en her, som gerne vil ud med noget, ikke? Og det er bare som om det ikke sker. Altså vi får det ikke rigtigt gjort. Nej, det, I kender de der kunstnere, som er sådan, jeg kan bare ikke lade være med at skrive sange og lave kunst. Det er sådan, vi kan sagtens lade være. Ja, det er ikke noget problem. Så nu har vi ligesom startet det her for sådan, at sige, kom nu ja. for helvede, ja. for nu lavede noget. Vi lavede en podcast om mig selv. Ja. Og det er jo sådan set det. <laughs> Og det startede jo, ja. kan du huske. Ja, startede jo i slut februar, tror jeg. Ja. Hvor vi sidder under et flis tæppe som er hængt herover en trappestige. en lille, lille dutti. Og så indenunder, sådan her, helt tæt med også kaffe. Fordi det skal vi have. Ja. I dag har vi greb med. Greb light. Lige nu er det fredag. Ja. Så er det fest. Og så optog vi vores første... Ja, de første mange... ja. Ja. første sæson. Ja. Og når du nu siger sæson sende. Ja. Så sidder vi jo her og anden sæson skydes i gang på scenen. Vi er jo det er jo os. Det er også der åbne står ikke tydeligt i programmet, men det er os der åbner. Øh, jeg ved godt der nu siger at det i går, men det var den uofficielle. Ja, ja. Vi har fået en officielle Tak for det. Ja, det er så dejligt altså. Ja. Nå, godt. Ja. Øh, ja, ja, vi altså har en masse dejlige ting på programmet Der er både øh, Bare en masse plager for os jo, Som der plejer Men så har vi også et indslag med Og det, glæder vi, os, øh, det både glæder vi os til Og ikke glæder os til som vi plejer Det er det dobbelte ja. Hader og elsker det ja. øh, Hvad står du på listen Sisse? Jamen Der står på listen at øh, Der er flere goals i dag ikke? Og det er, ja. Nu kigger jeg ned på den her Rigtig ja. fede t-shirt det er jo, vi har fået noget gratis, fordi vi kan lide at Det er goal nummer et, ikke? og det er jo sådan en super flot t-shirt. her. Og det er jo fordi, vi kommer fra Aarhus Student Radio, som vi er. Og det skal understreges. Rigtig glade for, fordi det betyder, at vi ikke sidder under nogen flis. Ja, slut med flis tæpperen. Det er vi virkelig glade for. Tak for det, Aarhus Student Radio. Ja. Men jeg må også sige, Jamen, hvad er det, Sander? Fordi er der noget minus ved Jeg havde bare ikke tænkt, at min første performance til Aarhus Fest, nu siger jeg første, fordi det er ikke den sidste. Nej, <laughs> det havde jeg ikke tænkt, at skulle være en bomulds-t-shirt. Okay, jeg synes, det, at der er, er, er ikke noget fix. kendis eller glamour over det. Der skulle da ikke nogen der vælge en bomuldst-t-shirt til deres første performance. Jeg synes, det der sker, det er, at nu skaber jeg mig, så tager jeg den af. Jeg tager den af i protest. Og med stor kærlighed. Okay, chok, sandt er det. Stor divarkt. kærlighed til uh, til Radio. Men altså, jeg kommer ikke til at lave en uh, live podcast. Den første i en. Er du seriøs? Du tager den af. Jeg tager den af nu. Jeg gider kan den på. Ja. Der er, noget på inden, når der, er der er vi nogle andre, der prøver ligesom at peppe den op med en kimono sådan. eller sådan, det ved jeg ikke. Altså, Prøv se, den får lov at hænge her og sådan noget. Det er ikke fordi, vi elsker studenteradionen. Kom jeg, ikke den. smider den ikke på gulvet. Nej. Skal jeg hænge den over? Nej, på stolen. den her lige så Prøv se ja. her. Kan ikke hænge her? Altså er det ikke lidt? Sådan. Jo. Så fik sådan. du din vilje, sande. Det var godt. Sådan. Mm. Det var bedre. Ja. Nu skal jeg bare lige jakken på igen Jeg får lige en tov Dem der er faste lyttere De ved at vi siger en masse Rigtig super godt Og så siger vi også en masse som er noget hø Når vi kommer til at sige noget grimt om andre Og derfor plejer vi altid at have Et lille dementi eller to Vi burde næsten have en jingle til det sådan Skal vi lige Måske der er noget der kan lave et af det Kender vi nogen? Det <laughs> er en øhm, Ja, jeg får en tåre, dementi, det her. Og jeg tror nok, at jeg har egentlig været øh, sådan rimelig godt øh, med på dementi -kontoen. Men ja. jeg synes faktisk, at nu skal du starte, CCF. Du ja. har en del, du skal hedde i landet. Jamen, det ved jeg ikke. Det er bare, fordi det føles som et giga fordi jeg får sagt noget rigtig, rigtig grimt om Mads Langers tænder i slutningen af sidste sæson. Og jeg får det gjort, og det er ikke der, øh, på den måde er ikke noget galt. Men de tænder, altså. Han har faktisk ret flotte tænder. Det har han, og der, men de, på en eller anden måde får jeg sagt noget i en grim tone, ja. sådan, øh, gør vide, hvordan han passer på sin, ja. Så er det er egentlig bare at dementi det. Så tror, det føles som et stort dementi, fordi det er, han er, jo, er han måske Danmarks sødeste mand? Altså, hvor tavligt er det lige at fælde ham? Kom bare, pff, glidende ja. takling. Ja, så det dementerer jeg. Men så, så var det jo, vi snakkede lidt videre, Sande, og så var det, vi kom i tanke om, hvad du skal dementere. Ja. Vi har lavet reportage fra Grimmfest. Det var en rigtig dejlig oplevelse. På vej til Grimmfest, der møder vi nogle rigtig, rigtig søde piger fra Kionhavnstrup, som skal til deres første Grimmfest. Og øh, vi kommer ud til Brabrand, og der, de begynder at snakke nogle vejnavner, og jeg tænker, hvad snakker de om? Så det begynder jeg så efterfølgende at tale lidt om, og der kommer jeg til at sige nogle grimme, grimme ting om københavneri og københavnere. Om alle københavnere? Så derfor undskyld halvdelen af København Fordi vi ved godt, at den anden halvdel er yder. Så undskyld til alle de københavner, der rent faktisk er københavner Som kommer til Jylland og er sådan her Nej Har de også en vej, der hedder det her? Ja, de har også en tværvej Ja, det er også flot Aarhus. graffiti ja. ja En undskyld alligevel Nu kommer jeg til at gøre det igen Det er som om vi ja. den bare Øh ja. Uh, ja Har du flere dementier? Jeg kan ikke huske det. Jamen, det. Der, er altså, der er jo masser at tage af, kan man sige. Vi kan altid dementere noget, vi har sagt om Peter Falktoft, for det er som om, vi kommer til at snakke om ham i en rigtig grim tone. Ja. Men det, det kan han sgu også godt tåle. Jeg skal bare lige... Ja, ja. Nå, men apropos dementier, kender du det sande? Der er nogle situationer, hvor man har lyst til at dementere en masse, inden man går i gang med det. Jeg ved som jeg, som om? Prøv, du ved, hvad jeg snakker om. Prøv at uddybe det. Ja. Det handler om for eksempel, når man skal, øh, for eksempel, hvis man skal på scenen og lave noget, som man rigtig godt kan lide, og som man måske ikke ved, om andre kan lide. Så man kan godt finde på lige at trække i land på forhånd og sige, jeg mener det ikke rigtigt lige om lidt, når jeg gør det. For eksempel, når øh, efterskoleelever de skal synge. Nu siger jeg bare efterskoleelever for lige at tage. Altså, jeg ved, jeg har en veninde, som altid <laughs> siger, inden hun skal synge. Uh, der er også lidt med stemmen i dag. Jeg tror, jeg har en lille forkølelse. Og sådan lige siger, hvis jeg synger dårligt, så er det fordi, at der er forkylet. Ja. Eller sådan, jeg forstrakt min ringefinger i går, så måske, at derfor klaverspillet ikke lyder så godt. Ja. Og lidt som når man spiller rundbord, eller hvad sådan noget, rundt om bordet, og man er, kigger på battet helt sådan. Nå, øh, det er også battets skyld. Altså ja. sådan prøver som ligesom at sige, det er i hvert fald ja. ikke, ikke noget man Hvis det rej. ikke går, ja. ja. det er da egentlig lidt sjovt. Mm. At man godt kan, nogle gange kan få lyst til det. Ja. Det er rigtigt. Det kan man godt få lyst til. Mm, er det noget, du sådan sidder og føler lige nu, fordi at vi skal til en stor verdenspremiere lige om lidt? Er det, er det allerede nu? Jeg synes, at ja, der er masse ting. Mangler vi ikke noget? Jamen, så tager vi det bagefter. Der er, står, ikke? Altså, står der ikke andet? Nej. Vi har faktisk, vi har forberedt os en lille smule. Du Sander du er i gang med at trække den nu? Ja, nu går jeg i gang. Kan I mærke det, hvordan jeg sådan lige så stille prøver at og tiden? To og sådan... Andet, at, øh... Er du i gang med at aflyse? Ja, jeg, gør, jeg vil ikke alligevel. Nej, det er fint Klageret nok, fordi det skal ikke rigtig noget. Vi har faktisk noget, at lige kan nu, så får lige 30 sekunder ekstra. Vi kan godt aflyse, fordi så kan jeg nå det, som jeg jo i virkeligheden skulle nu, som var til gala med dronningen. Hvor kende de sagt, er det lige at sige sådan, Johnny Margrete, desværre, jeg kan ikke, for jeg skal optræde til åbningen af års Festue. Jeg havde sagt, at jeg godt kunne tage den selv. Men <laughs> ja. Får det, ikke lov til. det er jeg faktisk virkelig glad for lige nu, at jeg ikke sidder her selv. Ja. Så tror jeg ikke. Ja. Så tror jeg, havde jeg aflyst. Ja. Skal vi, øh... skal, er det nu? Ja, det er nu. Hvis du nu sætter dig derovre, så fortæller jeg, hvad der skal til at ske. Ja, mm. Altså, øh, vi, startede jo, som sagt, vi startede jo som sagt, fordi at vi øh, har det der med noget, der gerne vil ud. Og Sanne, hun har noget, der gerne vil ud gennem sang og musik. Ja. Og øhm, i løbet af den første sæson, så er der simpelthen sket det, at sande har fået noget ud øh, derhjemme. <laughs> men nu skal det også rigtigt ud. Så, øh, det men nu hvis jeg ikke, vil alligevel... Her. Ej, fuck. Hej undskyld. Hun ja, glæder sig er rigtig meget. meget. Hun glæder sig rigtig meget. Uf. <laughs> det skal ikke køre. Ja, så vi skal til en, øh, vi skal til en verdenspremiere nu. Vi skal høre de første to stykker musik af Sanne Krause nogensinde. give hende en kæmpe hånd. Jeg hæber virkelig på dig det, det er virkelig godt, du hæber. Tak, tak, tak. Tak for det. Hold da kæft, hvor bliver det her. Du er ude i verden nu selv. Ja, det er rigtigt. Du, der går et kvarter. Så er du et breaket. Yes, godt. Et kvarter, men det kan jeg godt lide. Så i mellemtiden. Så, øh, den nyeste sang, jeg har skrevet, har jeg skrevet i forbindelse med øh, podcasten. Og det er fordi, at Maja Sissi giver jo hinanden lektier for, og det er rigtig dejligt, fordi mm. der er jo bare sådan en skolelærertype, som hvis jeg får lektier for, så laver jeg dem. så er jeg ikke. Nej, det er forskellen på os to. <laughs> <laughs> og det betyder så, at jeg fik at vide, at jeg skulle skrive en sang, så det gjorde jeg. Og det, der sådan ligesom blev anledningen til det, det var, at jeg var så heldig, og... Øh, Goddag. Det er nogen helt... Der er autografer senere. sinder <laughs> um, det er rigtigt nok, det er der. Det er der faktisk. Og plakater og det ja. hele, det er kun til de første 10 heldige, men der er plakater. <laughs> ja. Godt. I hvert fald, så, øhm, så har jeg jo, øh, synger jeg jo dejlig kor, Sono, I kan høre os på tirsdag øh, i Dome Visions. Der, Jeg laver lige lidt reklame der. Ja, det skal ja. du ikke gøre for meget. Nej. Jeg går det lynhurtigt. Og øh, de hedder Sono, og vi var så heldige at få lov til at være med i Danmark har talent. Og der, allerede der kunne jeg mærke, hvordan Kendis-raketten bare sendte mig afsted øh, på en øh, rumraket-rejse imod øh, Kendisland. Og øh, så skulle vi have lavet sådan et indslag øh, i vedelsen. Det man, øh, det man viser inden... Øh, jeg bliver helt slået ud af den. Jeg er ikke journalist. Du er, er stadig ikke vant til det der. Nej, vi snakker okay. om Grønland, babe. Ja. Godt. Vi skulle i hvert fald lave det indslag, og øh, det var øh, rim, det var sådan i efteråret, og det var ret koldt. Men øh, der er jeg jo typen, nok fra mig for kunsten. Så jeg tog jo det pæne tøj på, ikke det varme tøj, og det var pisse, pisse koldt. Og der, der kom der en linje til mig, og bare sådan struggling, suffering, altså det er virkelig, kæmpet mig igennem. Når jeg fik også lov til at få min lille snas tv-tid, og alt det, der skete med mig under det der tv hvor jeg bare er sådan her... Jeg vil ligge på. Øj, jeg vil gerne. Øj, øj, øj. Det er det. Det her, det handler om, og det er jo også det, uh, kændingsraketten handler om, det er også sådan, mm -hmm. vi har det nu. Så ja. hold kæft, var det fedt? Hold kæft, jeg vil ikke være her. Nej, jeg vil vi, mere. Vi tror otte gange på vej. Der Vi sender herhent. en kærlig hilsen til Grønland. Yeah, Grønland! Ja, Grønland! Sådan. Ha' en dejlig fest, du. God fest! Nu. Vi sender en hilsen til Nuuk nogle... nu. Nuuk. Godt. Alle dine venner. Ja, ja. Og skål. Nej, det, yes, ja, det er Men i øvrigt vi skulle en lidt målagtig afdeling. Det er ked af. Men, øh, men sådan er det. Vi lover, at, det bliver, at vi bliver glade igen lige om lidt. Den så meget til, at det der, det skulle ud i verden. Åh, oh. oh, Sanne. Så øh, godt. Jeg kan næsten ikke sidde hernede, Nej, det så Nej, det kan jeg heller ikke. Og jeg jeg har synes lyst til at gå min vej lige nu. Jeg tager ja. lille greb. Vi skal lige have lavet deres stemninger. Du skal blive her. Ja, der sker en, en, helt en hel en masse. Almindelig, uh, helt almindelig uh, greblejt fra uh, Rema. Jeg kan bare anbefale den. Den er frisk. Den er god. Vi håber og, på at rema øh, bliver vores sponsor. Jeg får lige en lille smule til at skulle øh, næoverned. Smager rigtig godt. Er det på det er Skal vi skål? på bagsiden af det. Skål. Ja. ja skål på sparsalten. Skål, skål med jer også. Mm. Det bliver sjovt for øh, dem der ja, ikke skål. er har leget. Ja. Så mm. det jeg skulle okay. til at sige var, at det bliver sjovt for dem som kommer til at høre det her på podcasten, som ikke kan se hvad der ligesom sker Nej. her der foran er no på scenen. Hvordan sige, kan vi beskrive det? Der er nogen. Der er nogen. Der er nogen, der går. Nå, det kan ja. vi ikke. Det kan vi. Oh. Tak for mye Det var hyggeligt. Ja, så godt. Ja. Kan jeg oh. også, for sådan, jeg også kan se den der? Fordi ellers mm. har jeg ingen... Ikke... Jeg har noget med tid. Vi skal sådan noget med tid. Normalt så har vi jo bare os, der sidder og snakker. Og så ja. finder vi ud af sådan, Nå, nu er der går tre, han, tre der timer. Hvorfor helst, hellere, hvem klipper det? Det ved ja. jeg ikke. Fri. Men, um. Ja, og vi var sådan meget nervøse fra ikke så længe siden for sådan, Ej... Kan vi nu, har vi nu noget at tale om? <laughs> det er som om, det plejer ikke at være et problem, og det er det heller ikke. Ej. Der er masser. Skal vi have et lytter spørgsmål? Åh, oh, ja. Hvad fedt skal vi tage? Åh, oh, ja, det er det. Skal vi tage det med... Vi starter med et praktisk et først, hvor vi faktisk ikke har et svar. Ja. Øh, til dem, der lytter til podcasten, der er mange af sådan nogle... Det er sådan noget call to action ja. Til dem, som ikke lytter til det, så kan I gå ind og høre Til dem, som ikke har hørt podcasten <laughs> Så kan jeg også fortælle At øh, vi har stjålet et ord Et ja. begreb fra nogen Gode mennesker øh, Som hedder øh, At hvis man er rigtig fuld, så er man Lis så er man Stivlis, Lis. Stivlis. Ja. Og øh, så har vi fået spørgsmålet, hvor fuld skal man være for altså, at kunne kalde sig stivlis? Eller sådan. Hvornår, hvor, hvor, hvor på skala, hvornår fuld, fuld og lis? Ja, jeg tror og, det er i skalaen. Fuld, fuld og lis. Ja. Fuld, fuld og lis. Fuld, fuld og lis. Hvor meget skal man drikke? Og, og som sagt, så ved vi det ikke. Nej. Det jeg dog ved, det er, og jeg ved ikke hvorfor jeg ved det, men på et eller andet tidspunkt har jeg læst, at kampbrug, det er hvis man drikker seks bajer i streg. Det er bare, så ved I også selv, hvor er jeg i gang med en kampbruk? Er det bare en, en fredagsøl? Hvad er i streg, altså? Ja. Altså, når du er sat... Jeg, øh. jeg tænker inden for... Det ved jeg sgu ikke. Hvad siger I? I streg. I streg, er det inden for en halv time. En time? Efterhanden, lige efterhanden. Lige, lige. Bare tøm, og så... 45 minutter. 45 minutter. Og det en siger klin... Claus, og der... Er... nogle højere. <laughs> Vi laver på det. Hvor mange er med til at prøve det bagefter? <laughs> Ja, godt mormor. Sådan. <laughs> mormor med. Yes. Stærkt. Ah oh, ja. Ma et andet øh, lytter, som jeg tænker også er oh, oh, ja. fedt, det var det der med vanerne. Ja, vi fik et rigtig svært lytterspørgsmål, lyt øh, som handler om, er der, vil, er der nogle vaner, vi har, som vi er nødt til at fralægge os, når vi bliver kendte? Altså, er der noget, som simpelthen ikke kan tåle kendtisenlyde? Okay, ja. Jeg tænker, jeg har op til flere. Jeg har en. Jeg har kun en. Må jeg sige den? Ja. Man Ikke, er nødt til... Det er min. Jamen, jeg sagde den først derhjemme. Den. Ik Hvis man bliver rigtig kendt og er i miljø, så er man nødt til at stoppe med at blive starstruck. Altså, fordi så jeg er man jo kun fan, venner med de kendte, og det bliver simpelthen for Ja. Det er sådan den, jeg lige kunne komme op med. Så, fordi, ja. Hvad ja. har du? Har du andre? Nå. Du sagde, du havde flere, sende. Ja, Jamen, jeg har også en. Jeg tænker, måske fordi, at jeg er mere sådan en type Jeg ved ikke. At det er at det sagt det? Det altid bare at vide at drikke bajer. Det ved jeg og, ikke. Og kun pilsner. Jeg gider ikke alt speciale eller sådan noget. Det er ikke noget for mig. Så der bliver rasende, hvis folk kommer med det. En fra Mikkel eller Ja, eller en classic eller et eller andet. <laughs> en klassisk En speciale eller en klassisk. Som vi alle sammen kender. <laughs> okay, jeg gider bare have pilsner. Okay, jeg er en pilsner-pige. Det tænker jeg bare ikke særlig kælder. Sanne, hvem er det Sanne her? Nå, Pilerpigen, okay. ja, ja. Det du kan jeg sagtens. Jeg godt, sagt, ved godt, at du er at skabe mig et navn nu, så ja. det er jeg ikke interesseret i. Jeg kan godt forestille mig, at Burhan står og siger det til Så vil gerne, at vi tager Pilerpigen på scenen. Giv en kæmpe hånd. <laughs> ej, jamen vi kan godt selv mærke det, at man har modstand på at klappe på den. <laughs> det dur simpelthen ikke, det kan vi ikke. Kan vi ikke det? Ej. Nå, okay, så du er nødt til at frelægge dig vanden og drikke bajer På med det Det kommer ikke til at ske Nej, det, gør det ikke. Så må jeg jo droppe og blive kendt ja. det, er, det er ligesom, vil jeg være kendt, eller vil jeg drikke pilsner? Piler Det ved jeg ikke, det får vi se senere, hvad der vinder Ja, ja lige Du siger i kvarter, så breaker jeg så, øh. Ja, det vil jeg være nu Sony ringer jeg Eller håbe. Ja. Eller hvad, gider jeg signes ved dem? Hvem vil man gerne signes ved? Sådan noget ved jeg ikke. Nej. Men vi kan jo spørge, der er nogle gode spørgsmål, øl og det med signing. Kan vi spørge nogen om, om som nogen vi får besøg. senere, for, for vi får Søg gæster. Huh. Ja. Der var faktisk ikke så længe til. Nej, det er der faktisk ikke. Ja, jeg kigger lige... Øhm. Ja. Okay. Er det. Øh, er ja. værd der? Det er vi nok. Ja. Vi veksler jo altid imellem... Vi forsøger at veksle imellem det sjove og det seriøse. <hømmen> og... Nu, ligesom jeg havde det før, hvor jeg var sådan her, nu gider jeg ikke rigtigt. Sådan tænker jeg, kender du det, Sisse? Ja. ja. Det kan jeg godt ikke genkende til. Mm. Så, øh, men jeg tænker, at nu er det din tur. Ja. Til at øh, gøre det Til at ting. gøre noget, ja. ja. Og det der jo er med Sisse, det er, at øh, mens jeg har lavet min lektier, så har Sisse haft kunstnerisk krise. Og øh, det er den, vi skal dykke lidt ned i nu. I den... Sisse skal læse noget tekst op nu. Og jeg kan huske, første gang, jeg hørte Sisse, det man kan også synes, jeg, der har hørt podcasten, har også hørt den snas med Sisse. Og, øh, og jeg var sådan, fordi man ved, at, eller fordi det ved man, hvis man ved det, at Sisse har lavet stand-up, så er sådan, er der stand-up nu? Og det er der ikke. Det er ikke stand-up. Men det er heller ikke ikke. Det er bare det, er bare det du gør. Så... så øh, kan I forstå, hvorfor jeg nok godt nogle gange kan have lidt svært ved sådan ja. at definere, hvad det er, min kunst er? Ja. Altså, det er Cisse, velkommen til. Det er det, hun gør. Altså. Velkommen til Sisse og det der hun gør. Ja, altså det er jo vigtigt lige at få sagt, at øhm, det der sker, det er, at jeg sidder og kigger lidt på min computer øh, den anden dag. Fordi jeg jo godt ved, at Sande skal spille musik, og, wow, uh, uh, og hvad skal jeg? Det er der ikke nogen, der ved. Han får for mere, ved jeg. <laughs> Hej. Autografer bagefter. Krasser. Øhm, jeg sidder og kigger på min computer og skal finde ud af, hvad det er, jeg vil skrive. Og så inde på den, der har jeg sådan en mappe, hvor jeg ligger alle mulige dokumenter, hvor jeg, som jeg sådan ligesom skriver idéer til projekter og tanker og sådan noget. Fordi jeg opdager jo, at jeg har skrevet et dokument til mig selv om et projekt, jeg måske gerne vil lave. Så... Det, I skal høre nu, er en form for slags dagbog. Jeg forestiller, at jeg sidder den her aften og sådan, Åh, jeg bliver inspireret, men hvad? Og oh, jeg ved det ikke. Jeg skriver lige noget til mig selv -agtigt. Ja, så dagbog. Og øhm, det, jeg skriver om her, det er lidt vigtigt at vide, tror jeg, inden man går i gang, fordi det er... Det er en smule fragmenteret, det der foregår heroppe. Øh, det, er, det her det handler om sådan noget med, temaet ligesom noget med samfundet, hvor, hvordan mere privilegerede har det med mindre privilegerede ubalance og sådan noget. Lige øh? Rigtig de, de, de øh, Og så er der en ting mere, en disclaimer, som er, at når jeg skriver til mig selv, så er det ikke så rent åbenbart. Jeg kan godt finde på at skrive nogle ting, som jeg lidt har lyst til at sige. Jeg ikke mener i virkeligheden, at jeg virkelig, når man gør eller ikke. Men altså, det, I, vi tager det. 14. oktober 2017. Om et nyt projekt. Helt oprigtigt bliver jeg nødt til at finde ud af, hvad jeg gerne vil skrive om. Og jeg kan jo egentlig godt mærke det, men der er en del udfordringer, som står i vejen. Både ting, jeg tror, jeg ved, og ting, jeg ikke ved. Nedenfor prøver jeg at liste noget af det op, men først og fremmest er jeg nødt til at prøve at forklare, hvad det her handler om. Skriver jeg til mig selv, skal vi lige huske. Det handler om, at når vi bliver konfronteret med det, der er anderledes, så ser vi det i det der lys. Det bliver sensationelt. Det er vanvittigt svært at undgå, og det gælder også mig selv. Men vi, mener jeg, vist os imellem og overklassen, hvis vi lige leger, at man kan tale om klasser som sådan. Og med det, der er anderledes, mener jeg, underklassen, den er stor. Det handler om, at når vi ser programmer om de fattige, dem på overførselsindkomst, de sølle så bliver det spændende og eksotisk for os at se på, og vi er ubevidste om, at det er tragisk og så videre, men vi forholder os ikke til det. For eksempel, jeg kan ikke holde ud og følge med i medierne, for det kan jeg ikke rumme. Jeg går udenom alle, som er romære eller som er fulde, øh, alt for fulde på gaden, sådan planlægger ruten udenom dem, selvom de bor der, det er jo deres hjem, for gider jeg bare ikke se på dem. Men jeg græder, når jeg ser sporløs. Og når jeg ser ægte mennesker på tv, som elsker hinanden. Det føles, som om mit hjerte skal briste. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvorfor nogen af de der stakler på overførselsindkomst ikke har noget arbejde. Det er virkelig står liste heroppe. Hvorfor vil de det ikke? Altså sådan, jeg betaler din mad... Prøv sgu da i det mindste at lade være at ryge dit barn i ansigtet. Gør der dog umage. Ja, undskylderne. Alt det, jeg skriver her, lyder ledet, fordomsfuldt og fuldstændig ukonstruktivt. Nå? Nå, det synes du? Okay. Og uden nogen form for håb. Ja, okay, det kan du sige, sig. Ja, ja, ja, ja. Og måske det er det mig, der lige nu sidder og er pessimistisk igen. Jeg er irriteret over, at det her overhovedet kommer på papir. For jeg synes i virkeligheden, det er et trivielt emne. Det er en så gammel historie, at man næsten kan få støv i munden over at høre den. At vi skal huske at være gode ved hinanden. Men det skal vi. Og tage det fra en, som kan mærke sådan noget ude i rummen. Altså, hvordan andre har det. Og måske endda mærke det mere intenst end en, en, en, en personen selv. Og det jeg mærker er... At det er svært at være sammen, uden at skubbe til hinanden. Vær brutale endda. Det er så svært, og det kræver, at vi gør os umage. Men jeg gider virkelig ikke staklerne på gaden. Jeg kan ikke overskue flygtningene i TV. Et. Det er simpelthen for hårdt. Det er virkeligheden værre at sige sådan, end, at det er, end det er at være ubevidst om, om andre har det godt. Nå, det synes du. Du synes, det er værre at sige det højt. Okay, ja, det, det tror jeg så. Okay, nu stopper jeg lige op, for jeg kan mærke, at jeg har fat i noget. Der er noget her, som er vigtigt. Livsvigtigt jeg tænker tanker om, at det må ud. Jeg får billedet af, at det kun kan komme ud, hvis jeg sætter det på scenen. Jeg overvejer at instruere en anden i monologen. Det kunne være så dejligt. Det kunne det. Jeg bliver egentlig i tvivl. Jeg tænker, at det er nødt til at være mig selv. At det kun er mig, som kan sætte krop til det her på den måde. At mit krav er at fremstille alt det her grimme som sædvanligt ved mig selv. Altså vise det til publikum. Virkelig udstille det. Og helt blidt vise dem, hvor dumt det er. Måske er de nemlig selv lige så dumme. Og så tror jeg vist bare, at det er det, der er pointen. At vi lige må sidde sammen og være helt ok med, at vi er nogle latterlige typer. Men på samme tid kunne det være rart, hvis det kunne stå på papir. Hvis jeg ikke med mine ord og knogler skulle sætte det, opsætte det som sådan. Det skræmmer mig bare meget mere, at folk kunne sidde derhjemme og læse det og dømme det, uden at jeg ligesom kan se dem og føre tonefaldet. Min pointe er, at vi er hyggelig og og til tider modbydelige. Og at der i alle sprækkerne er så meget kærlighed, at det gør ondt indeni. Og grunden til, at vi ikke går og taler så meget om det, er, at det er alt, alt for stort til, at vores hjerter kan rumme det. Og måske er det grunden til, at jeg vil ud med det her bare, at jeg tror, det er fint nok at få sagt det højt i nyerne vi ved alle sammen godt, at livet er for kort, og vi skal nyde det, og vi skal være gode ved dem, der ikke har så meget. Men det er så kliché, at det næsten er til at få hold i nakken af. Puha, hvad kan vi gøre ved det? Kan vi gøre noget ved det? Hvorfor tænker jeg, at jeg kan skrive noget eller komme ud med noget, som vil ændre folk? Og hvordan filen skal gøre det? Det er nødt til at blive sagt højt lige ud i hoderne på folk. Puha ad, står der også. Men åh, for helvede, hvor vil jeg bare ikke skrive en, story, en historie om, at de fattige også har følelser. Det vil jeg virkelig ikke. Men det er derhen af, at der er noget, der ligger og roder. Jeg kan ikke have, at vi føler os bedre end andre. Og jeg kan heller ikke have, at vi fremstiller os selv som bedre, end vi er. Men fuck, det er altså et problem. Når vi i virkeligheden er ret, ret tit er nogle mega idioter, og vi godt ved det, øh, så er det egentlig så slemt at lade som om, at vi ikke er nogle idioter. Selvom vi jo alle sammen godt ved, at det er vi. Vi piller alle sammen fucking bussemænd og har underbøvlere på. Det heder med mit dilemma. Det synes jeg. Når synes du det, Sisse? Det er ellers ikke rigtigt til at fornemme ud af din tekst. Øh, også fordi, jeg kunne også bare bruge mit krudt på at skrive om dejlige ting. Fordi hvis man gør det, så er der jo mere dejligt i verden. Men jeg vil hellere skrive om bøvlede ting. Øh, så vi alle sammen kan se lidt på, hvor bøvlede det er. Fordi det bare føles bedre, tror jeg. Og så er der det der klichéen med, at hvis jeg kan få en til at tænke over det, så bliver jeg Rigtig glad Det er løgn Hvis ikke alle der ser eller læser det her og Tænker over det Så bliver jeg rasende og skuffet Indsæt grine smiley Som man altid gør Når man i virkeligheden lyver Velkommen, velkommen ind til This world Ja Godt vær Altså, der er jo fælles brainstorm ude til at finde ud af, hvad er det, vi skal med de her geniale ord? Skal de på papir? Skal de på en scene? Hvad tænker vi? Ja, spørger du mig? Altså, jeg spørger lidt publikum til lige, at der kan I lige gå i gang med at tænke lidt. Men jeg spørger også dig. Nå, ja. du skal have tænkt, skulle ikke nu. Ja. Nå, det havde jeg ikke tænkt. Nu skal vi, nu skal vi tale. Hvis du, det, du spørger mig om, det er, om det her det skal på scenen, eller om jeg skal skrive? Ja. Altså, skal det være et stykke, eller skal det være en bog? Ja. Jamen altså, åh, jeg har det lidt sådan, at Eller det der... Eller en film måske. Nej, <laughs> det skal ikke være en film. Ikke film. Godt. En serie? Så, ja, hvis vi skal lave en serie, så skal det bare være med os to. Okay. Ja. ja. Nej, altså jeg kan godt lide den øh, del af mig, <laughs> der et sted skriver noget om, at det nok er bedst, hvis det er mig, der stiller det og sætter det op. Hvis det nok så er det den del, der har jeg det særlig faktisk. meget af. Jeg har, jeg ja. har det lidt sådan, Sændi. Jeg. Så jeg tror måske. Hvis ja. jeg skulle, lige nu, så vil jeg sige, at det er nok bedst, hvis jeg går på scenen. Godt. Det er bare fordi, vi skal bare vide, hvem herude, der lige skal ringe til dig senere, hvis det er. Ikke også? Jo, og sige, at det skal... Ja, fordi du skal også helst break om en kvarter, fordi ellers så får vi et problem. Åh, oh, ja. Yeah. Ja. Når du mener, at om en kvarter, når du breaket, så har jeg det var ikke dig, der dig længere. Kaldt, det var dig, der kaldte oh. break om en yeah. Så yeah. bare, så har du fem minutter, så skal du break. Så det er bare fint. Vi lige ved, hvad du skal break med, mm. tænker jeg. Og få afklaret det. Ja. Yeah. Men du skal på scenen. Ja, så har en god beslutning. Jeg bakker op. Jeg ved ikke, om der er nogen af de ting, jeg har læst op her. Altså, jeg håber virkelig ikke, at der er nogen, der er gået forbi lige når Kun hørt de hestlige steder, som vi godt alle sammen ved, hvad er for nogle steder. Det, er det jeg er faktisk jeg ret sikker ikke. på, at der er også til flere, der har. Prøv at høre, jeg kan godt blive anmeldt for det. Jeg tror, er der ikke, kan man ikke blive anmeldt for at sige sådan noget? Nej, prøv at høre, hvis vi bliver anmeldt for det, så er hele podcasten, den skal bare slettes. Nå. Ups. <laughs> <Oops>. Nej, <laughs> var det her ikke noget af det hæstlige? Jo. Ja. Ej. Ej, det ved jeg ikke, vi har det vi også sagt, jeg har sagt mange grimme ting. Jeg skal holde op med at bande sådan. Ja. Ja, vi kan ikke okay. både bande og sige så grimme ting. Og det er det der efterskolelæreren, det er som om, at hun lige kigger lidt meget frem. Og banden, det er fordi, det er smart at bande man... over for eleverne, fordi så er man sådan lidt. Så giver man dem lige lidt. Det er det ikke rigtigt? Den? Der sidder to efterskolelærere der også, de ved det. For man lige siger, hey mand, jeg er fucking også fucking cool bro. Og så laver man lige den der. Og så begynder man at ryge. Så begynder man at ryge, fordi så er man også helt vildt sej, eller hvad så? Nej, nej, nej, nej. sådan er det ja, med de unge der, De synes virkelig, det er så sejt, hvis man banner. Uha. ha. Ej, undskyld. Det var ikke pænt gjort. Lad vi bare stå. Det, ikke, ja. det ved jeg ikke, om de synes. Jeg kan ikke Jeg skulle bruge en undskyldning, før jeg banner så meget. Ja. Jeg har læst et sted, at det er særligt kloge folk, der banner. Det er sådan noget med, at man øh, har brug for at farve sit sprog. Men jeg tænker i virkeligheden, det er lidt det modsatte. Mangler ord, ikke Hvad siger klokken? Den siger, øh, ja. den siger, at vi har måske tid til et lytterspørgsmål mere. Ja. Eller hvad? Er der noget? Man må komme selvfølgelig også bare op, hvis det er, man har nogen. Vi ved jo, øh. der er jo. Vi har jo fået et par stykker. Nogle ja. af dem er mere, lidt mere random end andre. For eksempel så har vi fået et spørgsmål, på, som går på. Hvad, hvad er det første, I vil købe, når I er blevet så kendte, at I har mange penge? For der var faktisk, ikke, så ved han... jeg godt, at livet som musiker, det er ikke noget, man tjener voldsomt godt på. Man skal i hvert fald virkelig blive meget kendt. Måske sådan en nigger Jay. Rasmus Seberg, han tjener mange penge. Ja, han er dyr. Han skriver også simple popsange. Det må da ikke kunne være til at strække sammen. Nå. Ja, ja. Men ej, se der. Det kalder på dimenskring, <laughs> kan I mærke det? Det er, det er fint med Rasmus Sebak. han skriver en dejlige sang. Men altså eh øh... uh, uh, uh. den var lidt difm. Si hu Er god. Den er catchy. Den er catchy. Ja. Godt. No. Og vi kunne Men øh, ja. hvad vil du købe præcist? Jamen jeg ved godt det her det lyder dumt, men det første jeg vil købe det er en hest. Ja, der er ikke meget grin i det her. Det er ikke særlig sjovt. Det er bare kigset. <laughs> altså, Hvorfor er det det første, du vil købe? Det forstår jeg, jeg. Jeg går meget på intuition. Da vi snakkede om det tidligere, du var sådan, så skal jeg købe et pladselskab, Men det nytter jo ikke noget. Fordi der der Og har jeg ligesom et pladeselskab. Også fordi det, jeg tænkte, var sådan, så vil, jeg, så, vil jeg købe, så vil jeg betale nogen for, at vi skal lave en film om mig. Men altså det, det vil jeg ikke betale nogen for, fordi det for sker jo også sker selv. helt af sig selv, når man er så kendt. Ja. Det er Ellers, så, øh, jamen, oh, oh, okay. Nu får jeg ideer. Okay, nu kommer det. ja Men det er ejendommen. Jeg ja. køber ejendom lidt ligesom Katrine Matador, at man skal have sine penge i jord Jamen, det var da det, jeg sagde. Ja, det er det. <laughs> Kom, kommer du i min det Jeg må ikke tyskere lige den tidligere. Nej. Okay, det jeg vil købe. Jeg vil købe mig en kæmpe penthouse i New York. Og Så så, så, så kan vi ikke lave podcasten, men jeg skal jo bare have den. Jeg, vi find, jeg skal bare bo i den, den skal bare være der. Til når jeg en gang imellem lige vil over residere lidt. Ja. I US. Og måske skal man være Los Angeles, det er det ikke der, man tager hjem hvis man er kendt. Jo. Jeg kan se, masser, slanger Lange er derovre. Så skal også få lavet tænder der. Ej, prøv tænkt på, hvis han går forbi. Undskyld. Han kan I godt kan tage... Han kan godt, tage, godt tænke, med slanger. Jeg har jeg nogle rigtig, rigtig grimme ting, man kan sige om folk med store tænder. Ah <laughs> oh, nej. Jeg ræder lige papirerne her, fordi det er fandme lige ved det. alt det blæsevær. Nej, må jeg gå. Jeg sidder og kigger ud over, nogen der har rigtig, rigtig store tænder er der, der jeg har virkelig lyst til at sige noget. Nej, man kunne må jeg sige. Man sige én ting, man kunne sige til man slanger. <laughs> kan vi spille Kan vi, vi spille? Mas. Bare løft hovedet. Noget med løft hovedet, så du ikke risser gulvet. Nej. Bare træk plykkeren ind, de er tørrede. Kan vi lige få en kuglepind, så vi lige kan begynde at skrive huskeliste over ting, du skal, vi skal have i afsnit 2. Ja. Det var for Hold sjov, med at sige Stop ting. nu, mas. det var for sjov. Ja. Vi kan godt lide ham. Det gælder kun dig. Okay. <laughs> vi talte også om Thomas Helmer at de tænder der. Var den til åbningskoncert i går? Who oh. blinded by the light? I bare altså, jeg tænkte bare... Sammen med det hvide tøj der og sådan ja, det er som. Jeg var ikke right. til den, men jeg så jo på samme sø, det var. Jeg kunne se, at det var samme setup. Jeg han kan havde, ikke forstå, han får ikke ikke eller Hvis hvad? man er så stor en kunster, så vil jeg have nyt setup hver gang. Hver gang. Nyt scene show, Nyt, nyt, nyt, nyt, nyt. Det kan jeg ikke forstå, der er ikke råd til. Men jeg vil godt ikke ping. være med på det hold. Jeg vil gerne ikke ud og ture med dig så det bliver frygteligt. Men altså, hvis jeg får så mange penge, så er det sådan, det skal være. Jeg synes, du har tænkt enormt langt frem. Jeg har slet ikke tænkt på noget. Men det er måske også, fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal lave. Altså, hej, jeg kan læse dagbog op. Nå, det er da også super fedt. er Frank, slog igennem. Ja. Det er jo sagt. Du skal sådan dementere til, <laughs> de til karma -universet, <laughs> og universet. Og jeg har bare personer, jeg skal dementere. Ja. Jeg ja. skal også holde op. det er som om at det stikker helt af nu, men det er også fordi der er noget med tiden. Oh, oh. Ja. Vi, oh, altså, yeah. vi, vi venter på, at vores gæst kommer løbende ind fra siden lige om lidt, håber vi på. Ellers så ved jeg ikke? Så stå. vi har jo en så. En, ej. Ja. Ej, det Nej. Til lige, ja. ja. Ah, no. Hvem er det der lytter spørgsmål om brødet? Nej, det er et godt spørgsmål. Jeg stillede det til nogen i går. Og jeg kunne mærke, det er faktisk vandet mere, end jeg lige havde regnet med. Et spørgsmål, som går på, om når man skal have smør på brødet, om det så skal være koldt eller varmt. Ja, jeg kan se på folk, de ser helt ud sådan her ud, og det kan man ikke se i radioen, men sådan, i ved, hvor man lige sådan kryber ansigtet sammen, så man tænker, hvad fanden sker der? Hvad snakker de om? Men, hør, I skal bare prøve det. restbrødet. I ved, sådan lige for den der let gyldne. og så ind i fryseren. Bare lige et minut, så det bliver helt koldt, og så smelter det der smør ikke. Det er så pissirriterende, det er bare sådan nej. Og så får man stadigvæk smagen af er det, er det ristet, så jeg bare virkelig sætter pris på. Så du er til kold? Jeg er klar til kold. Jeg er bare klart... Men prøv at høre, folk er jo okay ikke til kold, hvis ikke de har prøvet det. Alle har sgu da prøvet at lade brødet ligge for længe, og så putte smør på. Det er ikke det samme. Så er det bare ikke varmt længere. Det skal være koldt. Nå, sådan rigtig kold der ikke? det er, altså, det, der er det skal være sådan ej ikke frosset men sådan, ja. sådan kold ej, okay. ligesom den her ikke er kold den er bare sådan heller ikke varm men den er bare sådan <laughs> den smager dejlig alligevel faktisk så man kan godt tage den direkte fra hylden i Rema bare I ved der er nogen sodavand det går ikke en dårlig cola sande jeg er ikke sikker på at der er nogen til nogen der snakker så lang tid <laughs> Nå, <laughs> du ved det det, nej men det er rigtig godt er at have ting at gå op okay. i ja. synes jeg er så dejligt det er skønt. Ja. Det er og det er endnu mere skønt, at vi ikke behøver... Det her, vi, kan, vi gør nu, det er jo padle. Ja. Ikke også? padle. Man har ser journalister gøre det. Jeg kan bare sige, at det er svært, men lige tror. Ja. Men mindre egentlig, at vi på den anden side. Det går sådan set ret godt. Jeg ja, ja. Det længe. Men jeg tror, at uh, vi har jo... Uh, Signe Svendsen er jo ankommet. Og vi er kæmpe over Og hun er giv lige en Kæmpe Kæmpehånd. hånd. På Jamen det er meget kendt i oh, Det er pissekendt kendeligt sagtet. Nej det var faktisk. Jeg tror jeg, allerede nu skal jeg på, at du og få ikke at blive kom. Starstruck. er goddag. Goddag. Øh. Ja, Sanne, det er meget dejligt du er her. <laughs> Fuck. Det går man. dårligt Sanne. Ja det går rigtig dårligt. Vi har lige snakket om om der er nogen vaner, man skal. Øh, jeg man passer vildt når man bliver kendt. Og så sidste sag, det sidste sagde det at blive Starstruck. og Jeg melder mig under fanen, fordi det bliver jeg også altid. Altså man er nødt til at frelægge sig vandet og, og om, blive det. Ja. Er der noget lyd i? Okay. Det ved jeg ikke. Hej. Er der? Det, var der. det er Det Det fordi, vi bare har en pisse god lydmand. Ja. Ups, vi sørger for altid at sende kærlighed til alle mennesker, som hjælper os. Ja. ja. Det skal man også. Ja, det skal man ikke det skal man. Så det er, det er en god ting. Der er vi på rette vej. Der er vi helt enige i, i hvert fald. Ja. <laughs> det er godt. Velkommen til. Tak. Velkommen til Aarhus fest. Ure. Tak. Det er svært at finde parkering. Ja. Ej, ser... Ja, jamen, det, vidste, det vidste jeg måske godt, hvis jeg havde tænkt mig om. Ja. Ja. Jeg Undskyld, jeg går lidt for det gør jeg. Det, jeg synes det, som sagt, det er ret godt. Okay. Vi det var ret godt. At Signe ja. kommer lidt for sent. Nå, ja, ja, det er fint, fordi vi så fik jeg lov til lige at tale lidt om ræb og... Ja. Du gør det godt. Det var, jeg, det var flot, det jeg har nu. <laughs> Men Signe, du er jo med i, altså, til åbningen over hos Festue, det var også... Er det nu? Ja. Ja. Der var ingen der vi selv i han åbnet det i går. Nå. Okay. Vi har kuppet den officielle. <laughs> I har kuppet den. Vi har simpelthen kuppet den det er en god vi, har, altså, vi har kaldt den, så øh. ja. Hvordan <laughs> der kalder den først, det ved vi. Den får den. Sådan. Ja. ja. ja. Mm. Men hvordan hvordan har vibe'en i Aarhus lige nu? Bare sådan lige for at lande. Altså lige dernede omkring MarstrandsGade, hvor jeg prøver at finde parkering, der var den ret stresset. Åh, mm. oh. synes jeg. Men jeg øh, ellers, så synes jeg det her, det ser da skide dejligt ud. Ja, det ser da helt vildt godt ud. Jeg har aldrig været til Aarhus Festo før, faktisk. Nej, Nej jeg er jo bare fra Fyn. Jeg ved, jeg ved ikke, hvad det handler om. Jeg skulle oh. lige til at sige, er der, hvad er det lige for en lille dialekt, der gemmer sig? Det er en fynske. Ja. Hvor er du fra på Fyn? Nyborg. Nyborg. Ja. Det sted. Nej. <laughs> okay, der ligger, der ligger vi op til en battle om, hvem der kommer fra det ikke niceste sted. Er det rigtigt? Ja. Det ved vi godt. Den vinder du. Ja. Jeg kommer fra mørke. mørke. mørke? Bil, det hedder mørke. Gud, Ja. Wow. Nej, du ved noget om den. Nå, men jeg okay. kører meget landeveje og sådan noget, så jeg er jo kommet igennem den, eller forbi skiltet, eller ja. hvor man du hver gang tænker... Kommet... Uh, uh, tænker man. <laughs> ja, ja. ja, Så det, så der, du... det er det svært lige at holde til imod, for man har bare lyst til at komme igennem. Ja, og de har sat ja. fra et ned til 40 km i timen. Ja. de prøver desperat sådan, bliv så, øh, nu, ja. ikke? Det er, øh, lys ja. i mørke og... ja ja og dokumentar også. De gør virkelig deres bedste ja, for, ja. At, uh... for at skræmme folk væk. Ja. Ja. Det er det, der sker. Ja. Men de lokker med gode huspriser. Ja, mine forældre har et hus til salg. Ja. Er det rigtigt? Det kan man det tænke bare, Ja, går man godt lide at tale med, yes. med Sisses mor. Ja, ja det er sagtens. <laughs> øhm, hvor, hvad var der galt med Nyborg? Nej, altså Nyborg, det, jeg er egentlig meget glad for Nyborg, men øh, altså, andre synes, det er meget sådan et sted, man kører igennem. Mm. Mm. Altså, jeg og, det, det og hvis man holder ind, så er man ude på den der tankstation, Circle K, ude foran øh, det gamle lynfrost, altså Danfrost, øh, fabrik, hvor de laver øh, frosne grøntsager og sådan noget. Det er et meget kedeligt miljø at være i, og så ja, tænker man, at ja. det her er Nyborg, og så skylder man sig videre. Hmm. Ah. Ja, men sådan ja, er det slet ikke. der. skal man lige dreje til venstre, og så kører vi ned til Strandhotellet. Præcis. Ja, -B -B, der er så sus med dejligt. Ja, det er rigtigt. Nyborg Strand, der er sgu lækkert. Og der er jo også et slot af alt muligt, ja. Så er ved at komme på sådan en verdensarvsliste. Wow, okay. Ja, ja, ja. Der er bare nogle borgmestre, der har lavet lobbyarbejde Præcis. der. Mm. Okay. Men når vi nu skal fra Nyborg... Nu prøver jeg lige at bringe os ja, tilbage på sporet, sammen. faktisk. Ja. Det kan jeg også godt. Det er godt til osvægt, men jeg kan også bringe os tilbage. Mm -hmm. Hvordan kommer man fra Nyborg til det liv du lever nu? Det har været en lang sej... Øh, <laughs> hvordan kommer det? Man. jeg skal øh... sige, du bekræfter alle mine værste tanker om, hvordan det er at blive kendt, at Det er bare hårdt slid. <laughs> det er et hårdt slid. Ja. Øh, det, det ved jeg ikke, hvordan man gør det, men øh, det skete jo meget sådan, pludseligt for mig. Jeg var ikke rigtig klar over, at det var det, der skete. Nej. Så øh, jeg havde ikke forberedt mig. Jeg havde drømt om kendislivet. Da yeah. okay, jeg godt. var lille. Med hårbørste i yes. hånden foran spejlet. Havde jeg gjort. Og øh, havde også øh, faktisk skrevet en melodigrammprissang, da jeg var 11. Nej, jeg tror, vi får lov at høre lidt af det. Ja. Og... Øh, ja, er så er og pifter, de glæder sig allerede. de glæder ja. sig allerede. Det kan de også godt. <laughs> Nej, øh, jamen, det ved sgu ikke. Altså, øh, jeg tror... Jeg, jeg var der bare, du ved, det var sådan tilfældigt. Ja. Det vil jeg sige. Det er noget med at være der hele tiden. Hvor ja. ham altså? Hvor skal man være? Ja. Hvor var du henne, da du... Og vi er her selvfølgelig. Ja, ja. Ja. Det er, og I sidder på en scene, I er ja. godt startede ja. synes jeg. I ja. startede lidt sent, måske. Men altså, pygt nu med det. det, lader det nu far. Vi, vi, har vi har testet, undersøger. om man kan break efter 30. Ja. Okay. Og det kan man. Det kan det man. Kan man. Finde op i går. Jeg kan ikke huske de andre. Paul Krebs. Paul Krebs? Ja, jeg tror jeg. Jeg tror, Paul var... Nu ser jeg bare Paul. Og ja. kendtidsliv, apropos <laughs> mænder med de kendte. <laughs> Skal vi altså også snakke om Signe? Det tror jeg ikke Jeg tror, fornavnet. han var 32, da han sådan rigtig breakede med små sensationer. Er det rigtigt? Ja, jeg ved det ikke. Det kan være, at vi kan få nogen til at undersøge det. Ja, det var del med, med os et break. Har altså. nogen, der lige googler? Det er tak, okay. godt. Mm. Ja. Ja. Okay, så finder Paul. Og Brød Nålsen. Nej, de var... Hvis du jeg tænkte, at de havde da breaket før, om I Ja, yeah. oh, det havde de faktisk. De var ved i virkeligheden unge. Nå, det var et pisse dårligt eksempel. Ja. Ja. ja, det var ja. det. Men altså, apropos liv, det gad jeg godt høre noget mere om, fordi vi snakker jo rigtig tit om, at det vil vi gerne. Åh, oh, det er liv, men vi ved jo ikke rigtig, hvad det er, altså. Hvad er det Hvad bedste er det? ved kendtislivet? Hvor, hvordan ser det ud? Hvad? Og nu skal du ikke begynde at sige, så kan jeg få lov til at spille min musik. Fordi Nej. det ved vi godt, det giver sig selv, at det er sådan et kæmpe win, der lige er med der. Klart. Det bedste ved kendtislivet... Ja, du godt godt mærke, er. Det, er, det er lidt hyggeligt ja. at tale om det. Ja, det selv er. Hen, jeg løbet. skal bare give loss nu, så skal ja, bare give ja. Ingen jente. er over det, der hører det. Det er, når der er nogen, der, der føler sig kaldet til at give en rabat på et eller andet, man slet ikke havde regnet med, at man have rabat på. <laughs> Ej, hvor er det! Jysk, det er faktisk enormt jysk. Ja, ja det er meget så jysk. Ja. Så bliver man fandme glad. Nej, har du hvor er det? Du har fået en billig bil eller sådan noget? Nej, jeg, faktisk, så, jeg var i Aarhus her øh, for nogle måneder siden, og spillede, jeg havde det som base, jeg skulle spille nogle jobs ude i, i nogle små byer rundt omkring. Og så, øh, så boede jeg ned på et hotel, og så helt alene en aften gik jeg ud for at tage et glas vin. Og det fik jeg gratis. Så skulle jeg ikke wow. betale. Wow, hvor Det var faktisk et dyr Det. Okay. Det... <laughs> ja. det. Ja. Ja, det. Ja, wow. wow. Ja, wow. Men øh, altså, ellers der er jo også en del sådan downsides. Ja, er ja, der disse, det? Ja, det er der faktisk. Det... Jo, men altså, øh, man finder ud af, at det faktisk ikke er så nemt at gå i svømmehallen. Nej. Oh det synes jeg i forvejen ikke der. Nej, præcis. Det står på langt, Jo, Kan du gå i svømmehallen? Ja, det gør jeg jo. Men nogle gange har man oplevet, at folk kommer hen til en, mens under bruseren, og siger, okay. Ej, ved du hvad? Det var bare sådan. og Fælde. Eller det, du sagde i spørgsmål, derforleden. Oh. Og så står man der fuldstændig nøgen. Men for lige... Ja, og man har, man har ikke bare barberet sig der, hvor man skulle, og sådan noget. Det er helt, helt forkert. Hold kæft, hvor godt. Det er simpelthen ikke så kommet. Jeg tænkte lyst allerede lyst. den der med, altså fordi, jeg kan ikke lige at være nøgen over for de andre, men de ved jo ikke, hvem jeg er. Mm. Nej. nej det er ikke for at gøre det værre nu. Nej, nej. Men de, det ved de bare, <laughs> at de, var de lige alle lige. sammen. De kan ligesom sætte navn på numsten. Det er nemlig det, at sætte navn på numsten. <laughs> det er der, den bliver lidt grim. ja. ja. Så det, det skal vi okay. lige overveje, ja. synes jeg. Jeg tror godt, jeg kan give afkald på Svømmehal for gratis glas af vin. Klar. Og medieeksponering, Altså, folk kan kende dig på gaden. Det er da ikke du altid, Det er ikke altid. Fordi Nå. hvis jeg glemmer at tage mascara på, så kan folk ikke genkende mig. Hmm. Det er rigtigt. Au, det skulle sgu da meget smart. Det er meget smart. Jeg behøver ikke tage solbriller på, jeg skal bare ikke tage mascara ikke på. Tage mascara. <laughs> så ligner jeg sådan en underlig fisk. Så, øh, så kan folk ikke se det bare Ej. Ej, hvor skønt Ja, Så skal man lige huske at break et med make på Nå, så Det er man bare har... smart nok lige ja, at huske det det faktisk, ja. Jeg har heldigvis taget en lille smule på i dag <laughs> ja. ah. det, det er i fordi... dag, det sker ja. Ja. Jamen, Jamen det er, er sandt ja. Det synes Nej. jeg er lidt, det ved jeg ikke lige om det er Men altså, lad os se ja, ja. Det er jo fredagen. der er jo masser af tid at gå og løbe på endnu Alle mulige vigtige mennesker er i Aarhus Fordi der er festtue Ja, det er det men altså, Sine, ja, ja, at blive genkendt på gaden, det der med, når du nu var ret ung jo, hvor det skete. Ja. Der blev du genkendt på gaden, ja. ikke? Da, da det ligesom skete, og det var sådan helt kuff, langt ud, så øh, der boede jeg på Vesterbro inde i København, og var vant til at gå ned og handle ned i superbest i mit nattøj, og øh, ikke sådan tænke nærmere <laughs> over det, og fra den ene <laughs> dag til den anden, så kunne jeg ikke det. Hvis du ligesom, det skal jeg ikke gøre nu. Nej, var det jeg fandt jeg ud af efter det. et par gange, Nå. Hvor, du jeg havde gjort det. hvor du sød i dit nat, Så jeg var sådan, ja, ja. autograf. Ja, jeg havde ikke klar. været i bade og ikke børstet tænder, og så folk kommer hen og siger ting. Skrev du autografer? Var ja. det folk sådan? Ja. Må jeg få dem krasser? Ja, det var sjovt faktisk. Det gør man ikke så meget mere. Jo, der var engang, men det var fordi jeg var på med turnemannets havsgård, så ville de gerne have hans autograf. Og så, så kiggede de over på mig oh, ja. og sætte, når jeg ja, er også dig. <laughs> oh. Og der var oplevede jeg faktisk noget meget sært. Det var at det var i Roskilde og vi var ude på værshus og de var meget unge, de piger der Og meget fulde. Så de ville gerne <laughs> have at Nelsfang skrev et sæt på deres uh, her på, på brystet. Du må godt se bryst i radioen. Ja. Jeg var ikke sikker, Sissi. vi har jeg sagt ikke meget gammelt ting, det, det kom, ja, ja, ja, ja. Så du fylder bare, bare Og så ved. kommer de sådan hen til mig og vender det andet bryst til. sig. siger, vil <laughs> <Ja>. du skrive? <laughs> Nej. Og så, så tog jeg den der. ja, okay. Og så begyndte jeg at skrive, og så trykkede jeg ind. Og så kunne jeg mærke at med det samme, så blev jeg helt ked af det. Fordi Ej. de der piger, de var 20 år, og så kunne jeg lige pludselig ja. mærke, hvordan det havde været. <laughs> Oh. Så kan det blive tilbage. Ej ah. gud, ja, det var sådan, det var engang. Ja. <laughs> no. Ej, det er lidt ambivalent. Ja, det er det faktisk. Ja, jeg får lov at skrive på kød. Og så bliver trist. <laughs> Nej, det vil jeg stadigvæk gerne. Ja, vil du gerne det? Æh, I hvert fald autograferne lidt. Ej, jeg ved det er faktisk ikke. Skrive på kød, jeg synes, det er, jeg er meget tæt på. Man ved jo ikke. Er du, du bange for bakterier på tusind? Ja. Hvad bruger <laughs> <laughs> du? Jamen, jeg ved det heller ikke. Jeg er bare ikke lige til det. Nej. Det er fint nok. Så ved I det? I skal ikke komme her med hverken heller ikke der og sådan noget. Ja, det er jeg ikke til. Men I skal komme og få en auto. Ja, ja, graf. Det er klart. Altså, det, og altså kommer vi ud. Ja. Nå, altså øh, tiden den løber. Det er godt den i godt selskab, du ved. Ja. Mm. Men øh, du snakker om det der, øh, den der vellykkede sang, du skrev som Elvøje. Det er rigtigt ja. Kunne du måske vi vil gerne høre dig spille lidt musik Og synge lidt ikke? Ja. Så Måske kunne du starte, så du starte med den Du skal starte med den Så, starte så. Med den. Okay. så starter vi lige kronologisk. Det, det giver mening Og det kommer til at lyde virkelig dårligt øh, Det er jo en sang vi skrev Som handler lidt om At folk skal ikke stå og kigge på andre mennesker Men Det kan man godt blive hvor. Meget irriteret over <laughs> Altså man må ikke stå og, Nej, ikke stå og kigge øh, Så mig og min bedste veninde hvis vi tænkte på at stille op En melodikampri med den her sang Som hvor omkvedet var du, er ikke rigtig klog, står der og kigger på andre mennesker, som om det er noget, du leger. Så står du bare der og peger, hvad er det, du tænker på? Da, da, da. Ah. Ja! Den havde vundet. Ej, hvor er det sønt. Jeg kan godt mærke, at altså, den får den der, hvor den lige får en zone det, ekstra. Og oh. det, det. Yeah. Ja. raketten der til sidst. Ja, ja. Vi, yeah. Hvis det nu er, må vi så skrive videre på den. Meget gerne. Og stille op med den, det må jeg gerne. Altså, det kunne godt være, at den ryger... Du markerer allerede med en melodikrum ja, ja. sang. Ja. jeg har søn. overvejet, om det... Om det, uh, ja, ja. det virker jo. <laughs> Ikke også? Det virker. det virker jo. Men det er et spørgsmål om, vil du ønske, at det var der, du havde breaket? <laughs> <laughs> Som 11-årig. <laughs> Nej, altså på, på, på melodikrum på scenen. Nej, jeg ville ønske, at jeg havde breaket på en anden måde, hvis, hvis vi skal være helt ærlige. Ja. Altså, fordi det så har der, altså, det skal jeg lige overveje. Det ja, det skal du, fordi ja. det, det, det, det tager sgu lang tid at arbejde af. Ja. <laughs> som man siger. Nej. <laughs> men skal, okay. vi? <laughs> skal vi? Vi vil også okay. gerne, fordi det har du jo walked, som du siger, lang tid på. Og ja. vi ved, at du laver nu. Oh, har du turer jo landet Det er dejlig ud. musik, men vi vil gerne høre. Ja, Jeg skal lige stemme, så. ja det skal du, du, du bare gerne. Gerne. så sætter vi så lige, lige den her klar til dig. Fordi det er den her, du også ja. skal synge i. Hvor gammel er Paul Krabs? 39. 39? Jeg har syv år løb på. Og jeg behøver... Hvad Hva? fanden virker det her lort? Skal du ikke? Vores... Det her, det kan jeg simpelthen have brug for en tekniker. Nej, hvor er det godt, at man kalde ja, det for stigen. Ja, det er skønt. Nej, tak. Kan du bare have vold, eller hvad? Det skulle den bare. Jeg gad så godt kunne spille guitar. Jeg kan kun spille... Hvor dig, Lili. Till up to, to yeah, yeah, yeah. 10. Yeah. Up to Padler du nu, Sisse? Yeah. Okay. <laughs> ja, jeg, jeg synes virkelig, du er bedre til det, end jeg er. Så vil du ikke gerne stå lidt mere inden, ude inden på midten? Jo. Skal vi stå ved siden af dig? Du må også gerne sidde og spille. Nej, du skal, stå, du skal stå og spille. Ja, det vil vi gerne have. Det gjorde Sande også, da hun spillede, Signe, hun sad der. Så sad jeg derovre helt alene. Ja, og jeg satte mig helt derovre. Ja. <laughs> Der er man jo. Men jeg er alene i kunsten, Signe. Det ved du. Ja. <laughs> så er du som en bandit der. Ah. Ej, så er du på søg igen. Er der så Moni, Så hold da op. Ja, ja der er en Også lidt til. Nej, jeg lidt. Skal vi have den lidt længere? Jeg, kan, jeg går lidt væk fra så. Ja. Oh, der. Okay, øhm, så. Okay. Ja, hvad skal vi egentlig høre? Ja, hvad altså det jo? her det er faktisk en sang, som jeg ikke har spillet offentligt før. Endnu en verdenspremiere! Oh, vi skal ja, ikke komme og godt. sige, at vi ikke kom med gode sager til jer. Hva? Så det tænker jeg, at det, det må man godt her Ja. Og det var også fordi, du sagde det, sidste? at ja, det må man godt. Men det er en sang, som jeg har skrevet efter... Øh, min farmor døde her i efteråret. Hun var en gammel tøs, og det var okay. Men øh, øh, jeg var meget fan af min farmor hun var sådan en, der gik med hat og spaceradragt og røjse rutter. Og hun styrede, hun rockede bare rønne på Bornholm helt vildt. Øhm, og da vi så skulle rydde op efter, så, øh, så var det naturligt nok mig og mine kusiner, der skulle tage os af de der spaceradragte og hatte. Og sådan noget. Det var skide sjovt, mens min far og hans brødre, de tog sig af keramik og søltøj. Øhm, nu skal jeg lige sætte den ned her. Øhm, men, da vi nåede til undertøjet, <laughs> så var der ikke nogen andre end mig, der turde kaste sig ud i det. Og, øh, jeg går hen imod den der hvide kommode, åbner den midterste skuffe og tager en bunke op. Og Dernede under finder jeg en æske, hvor der engang har været nylonstrømper i, engang i 50'erne eller sådan noget. Men det er der ikke. Der er breve. Der ligger en bunke breve og nogle fotos. Øh et fotografi af en ung soldat, og et billede af min farmor, som helt ung foran sit barndomshjem, sammen med soldaten. Og hans hundetegn er der, og i sådan en snor er der bundet en guldring. Så det viser sig, at farmor har været ringforlået, før hun mødte farfar, og det vidste vi ingenting om. Jeg får lov til at læse alle brevene, og ud fra det, jeg læser. I ser det sidste brev, som er fra hende til ham, har jeg skrevet den her sang, der hedder Det forlyder Det forlyder, du har fundet en Du har fundet ind, der passer bedre ind Men mig, ved hun ingenting Will hun, jeg ring Will jeg Din ring Hvor skal jeg Nu gå hen Kan du sige mig, Hvor jeg kan Finde i din seng Hvor kan jeg så gå hen? Sig mig, hvor er Mit hjem? Du tog mig, du tog mig helt Under morgons blik Blev vi to til And called me for your blood, and sang it Men sige mig, ved hun ingenting. Det var godt nok. Jeg, ved ikke, jeg vil ikke sige, hvorfor det var skønt. Ja. Meget fin historie også. Ja. Det, var, det var dejligt. Ja. Ja. Så, øh, så er den skudt ud i Aarhus. <laughs> Ej, Kan I mærke det? det? er det, der med sådan så lige sådan her, Bobs, Bliver du også lidt sådan, når man lige skal. Øh, bliver, hvordan har du det nu, her, hvor du skal synge din sang for nogen første gang? Altså, så bliver jeg nervøs, selvfølgelig, ja. pulsen stiger. Og, øh, jeg kan mærke, at al, al fokus går ligesom til det, der skal ske. Mm. Øh, jeg bliver nervøs, hver eneste gang, jeg skal optræde. Altid. Og hvis jeg ikke gjorde, så var det enten, fordi det var meget fuld. <laughs> eller, så det er nu ikke, du også så det er vi glade jeg for at høre. <laughs> ja. Det synes jeg, man skal blive. Altså, man skylder publikum ligesom at, at, at være lidt ude på kanten. Ja, der skal være noget på spil på en eller anden måde. Ja. Vi har været meget nervøse, det ja. kan vi lige så godt sige. Vi har været meget, meget nervøse. Og, øh, altså, vi også, jeg har også været så nervøs, at jeg tænkte, sådan, hvorfor, gør, hvorfor skal vi nu det her? Ja. Altså, kan du også godt få det sådan, hvorfor er det, og du er på tur? Altså, tur, tur. Det eller? Okay. Øh, det er jo tit, så skal man spille sindssygt meget nogle gange hver dag. Og ja, og der, altså, det er ikke hver dag, men der er nogle dage, hvor man netop siger, hvorfor har jeg det her job? Ja. Hvad er det, jeg laver? Og jeg har engang spillet sammen med, med Steffen Brandt, for eksempel, øh, hvor vi stod over for hinanden backstage og skulle at på, hvor han også så siger, vi kunne også godt have haft et job i Netto. Ja. Og kigge på hinanden og sagde, hvorfor gør vi det her? Ja. Fordi det, det kan føles som et bjerg, man overhovedet ikke kan komme op på. Men, øh... Og det stopper ikke? Nej, synes Ej. jeg ikke. Mm. Nå, det går man så igen overvej. Opløftende, ikke? Jo. <laughs> Nå, men altså, det er jo så tosset. Ikke rigtigt, men alligevel også sådan, nå okay, så det er okay, at vi altid er, at vi er sådan her. Uh, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er lidt crazy. Ja. <coughs> det går nok. Ja, den er god nok. Ja. Uh. Altså, øh, det er jo tic -tac. Ja, jeg ved ja, det helvede. godt. Jeg har lyst til at høre altså, to timer mere musik med dig, senere. Åh, ja. oh, hvor er du så Nej, nej. Det, ja. det gode ved Signe, det er, det kan man jo faktisk. Ja, for Signe skal spille jo. Ja. Altså ikke mere. Det er det. rigtigt. Men hvor, du skal jo lige... hvor er din næste koncert? Ej. Hey. Jeg spiller over i uh, musikhuset. Sådan. Ej, det er godt I rytmesal, kommer lige i tanke om. <laughs> <Ja. laughs> ja. Jeg havde også tænkt, nu skal vi huske at lave noget rigtigt. Gud ja! Gud ja! God, ja. <laughs> jeg har en koncert, der var i det, starten af oktober. Og, der har jeg hele bandet med, og så har jeg faktisk taget fem nye sange med. Mm, det, det bliver, bliver fedt. fedt. Jeg skal med. Mm. Lad os alle sammen tage afsted. Starten yeah. af oktober. Yeah. Det skriver vi lige i kalenderen. Der er nogen, der er i gang. godt. Tak. Ja. Ja. Skønt. Tak fordi, man kom forbi. Nej, kæmpe yes, tak til dig. Det er prøver, ham. vi kunne jo blive ved. Altså det er jeg. Jeg er gået at stå ind i, fordi jeg ved, at vi skal stoppe nu. Altså jeg er lidt træt af at Vi ikke bare. Ja. Men der er andre, der skal til, og det bliver også super spændende. Det jeg skal vi have bagefter. Yes. Ja. Og vi har også lige noget andet. Vi skal lige have bygget en sidste bro, Ja. Skal jeg sige. Ja, det skal vi nemlig. Ja. Skal vi ikke øh, klap? Øh, skal vi klappe dig? Af? Vi klapper lige sin af. Ja. Tusind, tusind, tusind tak. Ja. Altså stiller vi os herover. Skal vi lige en Ja. Ja. Godt. Det vi skal nu, det er, at nu skal vi lige se stille til at runde af. Yeah. Og øhm, vi skal det vi med en lille sådan en øhm, en lille hyldest yeah. til en øh, et menneske, som ikke er her mere. Oh. Og som vi yeah. helt sikkert alle sammen kender. Og øh, vi vil ikke sige noget om, hvem det er. Det skal komme som en surprise. Ja. Men, øh, Men vi, vi gør det jo, fordi at Aarhus Festue yes, har, Festu har jo et tema, som er bridging. Og så når jeg har om det, lyder det lidt som en torturmetode. Øh, jeg ved ikke, det, der, jeg kommer lidt til at tænke på waterboarding. Det bliver lidt dark. Jeg ved ikke, hvorfor. Bridging. Men altså bygge bro, det er jo det, det er jo meget smukt. Det handler om at bygge bro, ikke? Og det er meget sandt, at vi bare gerne vil nu det, er. vi bare gerne simpelthen med musikken bygge bro til jer og til os alle sammen, ikke? Det er helt sikkert en sang, I kender med et twist. Ja, det er der. Den der. Ah, jeg får lige... Ej, så ja, Nu bliver jeg igen. Bliver jeg nervøs igen. Ja, du, gør du det også? Ja, ja. Mm. Det er typisk. ikke helt så nervøs som før, fordi du også er med. Fordi mm. mm. mm. De, der er en anden, mm. der kan lave fuck op yep. Ja, så, så kan vi begge to fuck op, så det forøger ligesom chancen for et fuck-up. Ja. Ej, hvor vi taler rent. Ja, <laughs> det er jo faktisk. faktisk. Jeg godt, at er nogen, oh, at tæf, her, så han ikke væk. Jeg har virkelig lyst til det der med at dementere nu, og Jamen, det, det der med... med. Ja, godt. Oh, her, ja. Oh. det Ja. Ja. bliver godt. Ja, det bliver altså rigtig godt, det her, Sande. Virker af ja. den her? Oh. okay. Det sker nu. see Vi har allerede overstået vores yeah. tid. Undskyld. Undskyld til dem, vi tager tid fra. Yeah. Vi håber, de kan tage lidt i den anden Tak fordi I kom. Vi kommer ned og skriver krasser Det gør vi. på noget merch. Uh.